Välkomna till avsnitt nummer 20 av Goodluck Fun Mitt namn är som vanligt Markus Persson och Kristoffer Lind är som vanligt med mig, tjena! Tjena! Och som gäst idag har vi Mats Nilsson, mer känd som Blood på internet, välkommen! Hej hej, tack så mycket! Ja. Jag hoppar nog rakt in i ditt streamande och att du streamar Hearthstone bland annat Ja, det har jag gjort en, en del faktiskt. Det går ju upp och ner där. <här> jag är ju mer en kanske en RTS-spelare eller FPS-spelare i grunden botten. Men jag tycker det är, det är någonting med hardstone som, som har bitit mig. <här> mm. Jag vet inte, det, det är skön vad, vad kallar man det? Ja, men lite kontrast mot de här kanske mer snabba spelen, om vi ska kalla typ CS och dota där det händer lite mer så i Hardstone händer det ju nästan ingenting, så det är skönt <laughs> att och bara se, Ja, man behöver inte känna sig så stressad. Nej, ja, jag förstår vad du menar. Eh, vad tyckte du om senaste patchen nu då, som alltså med Standard och Wild? Eh. Mm, Whispers of the All Gods. Jag måste säga att jag älskar den, jag tycker den är kanon. jag tycker Det var väldigt, väldigt... Eh... Satt metat så att säga Metat i, innan den här patchen Hade ju verkligen Inte rört på sig på typ ett halvår Utan alla spelade samma decks Hela tiden konstant Och det fanns bara vissa decks som funkade Nu är det ju Nu har man rört om ordentligt i grytan så ja. nu är det kul igen Kul att göra lite nya decks Men det håller ju på att bli ett ganska satt meta nu också. Vad är metat nu då? Har du... Ja, på ladden så spelar ju folk Alltså Vad jag spelade igår, kanske 30 games Och låt säga att jag mötte shamaner I 20 av de matcherna I alla fall <laughs> okay. Aggro eller midrange shamaner. All right Ja, och för den Ganska, ganska aggressiva dex, helt enkelt Inte så mycket kontrollerande dex mm. Slå motståndaren i ansiktet Tills den dör <laughs> Lite sådana dex Ja jag har inte hunnit spela så mycket av den här nya expansionen Men nu, förut så var det ju alltid Alltså Dr. Boom var jag alltid med Ja, Dr. Boom och, och Piloted Shredder De två kanske starkaste korten innan De är ju inte med i standard Det är så skönt <laughs> <laughs> Ja men det blev lite stelt Som jag var inne på ja. innan så, Men ja, jag gillar det verkligen som det är nu Det är lite en... Vad säger man? En frisk vind som har kommit in i, i Hearthstone. Mm. tycker de har gjort det bra i, i, från Blizzard. Brukar de ju Har du varit uppe och tagit upp till Legend? Nej, så, så bra har jag aldrig varit. Jag tror jag har som bäst en... Jag har varit upp på rank 3 och vänt. Oj, ja men det är väl ändå rätt bra så, tycker så. jag. <laughs> ja, jag tycker också att det, det är okej. Absolut, för jag har inte lagt ner några liksom, monster tider på, på Hearthstone. Men det, då, det är ju någon månad då jag har eh, tryckt så att säga. Mm. Verkligen. Har du lagt men, ner några pengar på det då? Ja, det har jag definitivt gjort. Eh, of, in, inte som, ja, ganska mycket som man säga. Men, men eh, det har ju varit via eh, streamen ofta så har jag mm -hmm. haft ja, pack-opening och, och lite det. sånt där. Så har jag. Liksom samlat ihop där Gjort får... ett event av det hela Ja, men lite så ja. Men, eh, jo, det, alltså Lite pengar måste man nog lägga ner på det Annars, eh, annars blir det inte så kul Men man fastnar rätt snabbt Ja, man kliver inte upp så mycket i ranks i alla fall Jag, jag har inte lagt ner någon mycket pengar alls jag märker att Nej, det är svårt att ta sig över <laughs> vissa ranks man... Ja, men det, finns vissa, det finns ju vissa decks som man kan spela som är betydligt mycket eh, billigare att göra. Vissa kostar ju, alltså om man mäter då kostar den i dust, det kostar att krafta kra äh, korten. Ja. Jag på för svenska krafta, vad jag började säga. <laughs> ähm, ja, men krafta alla korten och sådär. Så, <clears throat> det, det finns ju de här till exempel kaman, on, Agrodexen som du definitivt kan ta dig upp till Legend med de behöver inte alls vara särskilt dyra. Jag tror de kör ett Epic-kort i som kostar 400 dust Sen är det bara Rare så Common-kort. Mm. Eller två, två uh, Epic-kort. Så att 800 dust där sen är resten ganska billiga. ja mm. Uh, Kriker, du har väl inte hunnit spela någon halfstone part med den här expansionen? Uh, jo, lite grann, i början när det dök upp, absolut uh, men inte nu, det var ju ganska, jag spelade de två första dagarna tror jag, och mm. det var vilt uh, och galet uh, då hade du inte sagt, ja jag vet inte det var, det var mycket sutun. vem får ut Sötun snabbast, eller vem oh, ja. uppfas Sötun snabbast oh, och vem får slutan? ut dem? Uh, så det var ju lite hysteriskt där i början, jag antar att jag har lagt, lagt sig lite, på blir någon Differens på det där liksom Ja det, alltså i början körde ju folk Situn och det var lite så Som du säger, den första Spelaren som fick ut Situn Var ofta den som vann ja. För folk hade bara tänkt att de skulle Spela Situn och inte tänkt så mycket på hur Man skulle countera Situn Och mm. sen kom folk på att Ja men det här kan man ju countera Det är inte så svårt Så började folk göra det, det tog någon Någon dag eller så ja. Yes. Ja, alltså jag har hunnit, hunnit spela men inte hunnit spela tillräckligt mycket nu här på slutet när det väl har satt sig. Men eh, jag, jag har ju det inne så att jag får väl ta, ta upp det. Mm. Ja, jag åker ju en del buss nu, på, på, på, halv långt. Jag jobbar, jag bor ju i Malung och eh, åker buss till och från Falun två gånger i veckan så att det eh, då blir det en del Hearthstone spelande på bussen genom att de har wifi på bussen. Mm -hmm. Så det är ju, då, då hinner man spela en del Hearthstone där. Tar ändå två timmar drygt och åka fram och tillbaka. Eller en tur. Har du en fryst eh, mobil för det eller har du padda? Rätt Nej, jag kör, jag kör min vanliga mobiltelefonen Klarar yes. av det ganska fint. All right. Så inte ger det där gela märket något mer. Marknadsföring, det behöver de inte <laughs> Men vi kan hoppa vidare till ett annat spel Ni har också sett på din stream Som faktiskt är aktuellt Eller kommer att bli väldigt aktuellt nu på tisdag Overwatch Ja, ah, kul! Overwatch, eh, Team Fortress 3 jag också <laughs> Nej, <men> det, <laughs> det var bra Det, det gillar jag faktiskt det, jag, alltså, jag vet inte, det är någonting visst Med Blizzard, de vet ju hur man gör spel de, Länge sedan Blizzard gjorde ett, ett dåligt spel, måste jag säga. Det skulle vara Heroes of the Storm, men jag har hört att folk uppskattar det också. Så att I övrigt så är de ju väldigt, väldigt duktiga på det där. Och, nej, jag vet inte, jag tror... vet inte tusan hur stort det kommer att bli i e sportsvärlden mm. Jag vet att det har körts lite turneringar och sådär, men... Man får se, jag har ju spelat betan Jag fick ju beta-nyckel direkt första dagen den kom till Europa Så jag har ju spelat till och från sedan dess Men det är inte det är väl som alla sådana här spel där man ska spela tillsammans Det var inte så jättekul att sitta och köa själv, tyckte jag Utan man vill ju spela med, med vänner mm. Oftast i alla fall Nej <laughs> men så... Ja, det tror jag verkligen. Alltså det är också ganska högt tempo i det spelet och det känns som att um, ja men lite nytt, nytt och fräscht tänk. Jag gillar det. Sen kan de nog absolut jobba lite på det. Alltså det finns ju vad ska man förklara? Har ni spelat det själva? Mm. Ja, ja, eller jag har inte jag en match typ. Ja men jag kan ju förklara för dig då som, som inte har spelat det så mycket Marcus. Det är ju olika game modes kan man säga. Det är en, ett game mode som är lite ja, Nu har jag inga namn på dem Men typ king of the hill Alltså motsvarande eh, Båda lagen ska eh, ta kontroll Över en del av kartan Kan man säga eh, Så att det, det gäller att hålla sig innanför En eh, viss area Och eh, när man har varit där ett tag Så Kontrollerar, eller så får man kontroll över den Och så börjar det ticka procent Och sen måste de andra försöka ta över den så att Så De som kommer upp till 100% först vinner ju enkelt. Så. Eh, och det, det är ett mode, Sen är det ett mode som är eh, payload. Eh, där man helt enkelt ska eh, eskortera någon form av ja, farkost till olika punkter. Så småningom till en slutpunkt. Och det är mer tids. Ja, du måste hinna dit på tid och når man vissa checkpoints så får man mer tid på sig och de andra ska helt enkelt försöka stoppa det. Yeah. Och sen finns det mixar av de här två där du först kanske ska ta över en, en uh, sajt och sen uh, föra en payload vidare och så. Um, glömmer jag något nu? Det känns som att det är dem va? Mm. Nej, det är en av dem. Mm. Och det känns som att um, de skulle kunna... Uh, hitta någonting mer där. Alltså det finns ju ingen, ingen till exempel klassisk uh, typ Capture the flag skulle kunna få plats kan jag tycka. Det skulle kunna få plats och köra någon form av team deathmatch. Mm. Uh, någonting sånt, det, det finns liksom inte några sådana modes alls. Det finns nog mer att utforska där menar jag bara. Det är någonting som kanske kommer i någon patch? Det låter ju högst rimligt Jag vet inte Å andra mm. sidan Blizzard Om de tycker att det här är the way to go Så kommer de ju antagligen inte ändra någonting De har väl antagligen folk som Som tänker på det där Ja Overwatch blir faktiskt nog det Spelet som bryter Min Collectors Edition Samling från Blizzard Och du har inte köpt den? Nej, jag har alla Vuv, Alla Diablo och alla Starcraft Men Overwatch Collector's Edition var så, ja, den, var, den var dyr Först och främst och sen, så, sen så var jag inte lika såld På, på Overwatch ja, det, Den lilla matchen Jag testade så. Du kan ju inte ha spelat en match Och säga att det är inte är ditt spel Nej det är sant ja, <laughs> får... Å andra sidan så är ju <clears throat> De andra spelen du nämnde Har ju en ganska gedigen lore som, och falla tillbaka på Som är ganska Alltså går ju långt tillbaka i sidan Jag menar Warcraft 1 Och Diablo Det är ju Ja, det är ju som spelar man, upp med. ja men precis samma här jag Kommer spelare Så enormt mycket eh, Vad heter expansionen Till Diablo 1, Hellfire. Hellfire Spelar jag galet mycket Den med dolda klasser också så här, eh. Det fanns ju, man kunde ju editera någon textfil i, Nu är det här Wayback Men ja, så kunde man ju låsa upp Två gömda klasser som de inte hade hunnit Är det sant? Det här men, har inte jag hört om Ja, fast det fanns ingen Ingen grafik för dem Det var typ så här. Äh, de använde sig av rogue och sorceress tror jag. Äh, Grafiken Men de, ja, men no, de okay. agerade lite annorlunda Det här har jag aldrig hört talas om ja, Nej, det finns två gömda klasser I, i Hellfire Uh. Det här måste jag ju nästan uh, köra, <laughs> köra en revisit på Och, och, och kolla Jag har inte ens kan, oh God, Jag kommer ihåg men, oh, Så Så mycket, mycket grinding För vilken nytta undrar man ju? Jag tyckte dock att det var lite Malplacerat Alltså den, den nya akten i Hellfire Den var väldigt så här alien mm. den, den tyckte jag inte var såhär Alltså det var kul att det var no någonting nytt <laughs> att spela men, men den kändes felplacerad eh, Inte alls rätt Rätt miljö Och sen var det väl Sierra som utvecklade den Ja det stämmer nog Det stämmer nog och in, Inte Blizzard själva <laughs> De outsourcade En expansion mm. Ja absolut Varför inte Man ser inte så mycket av det idag Eller då är det folk som tar över hela franchises Eller köper upp Franchises liksom mm. Men ja uh, oh, nej Ja th Those were the days you Men uh, hur som de har ju Alltså Som jag var inne på en gedigen lore bakom sig Det här är ju en helt ny Ett helt nytt universum för förbissad Så att kanske om 20 år När våra barn uh, Sitter där så kanske de uh, Overwatch uh, Ja <laughs> like sagt. I, yeah. I don't know Antagligen inte, men jag har ju inga barn nu, så att jag antar att de inte kommer att gå tillbaka och spela Overwatch om, ja, låt oss säga, tio år kanske. Det blir ju, det beror på om det blir någon serie av det hela. Alltså, det kommer någon Overwatch 2-3. Ja. Ja, de har ju i alla fall lagt ner energi på att bygga någon form av lore, så att det, det kommer nog säkert. Ja, har ni sett de här de, de, jag, jag har inte sett dem Men de släpper väl Youtube-minifilmer Eller? Ja, de har gjort några Som eh, Ja, de är, de är ju blissade snygga så att, Ja, exakt De ser ju bra ut eh, Jag tror att det, det fungerar bra på På kidsen så att säga Det är ju snygga Jag, jag, jag minns ju själv när Diablo 2-filmen Kom där, äh, den här äh, eller är det introfilmen bara? Kanske man såg. Jag vet att jag hade en filmfil på datorn i alla fall. Man kunde se introt, liksom till Diablo 2. Och det var så jävla bra. Man tyckte, Åh, alltså varför gör inte de riktiga filmer? Ja, ja det minns jag också. <laughs> de är ju fantastiska. Både, både ja, men vanliga Cinematics och cutscenes och så vidare. De har ju de kan det där. Ja, onekligen. Ser ni fram någonting emot... Uh, Filmen. Filmen, alltså World of Warcraft-filmen Jag vet inte, jag har inte, jag har inte bestämt mig än Alltså inte jag, jag, jag, ska ju, jag ska ju säkert se den det, Men jag vet inte hur hypad jag är riktigt än Jag försökte undvika alla, alla trailers för att inte spoila någonting Men jag vet inte, det ska bli spännande att höra vad folk säger Sen ska jag väl bilda mig någon sorts uppfattning Ja nej, jag ska, jag ska definitivt se den i alla fall Ja, ja det definitivt men som Krikke säger, jag har inte byggt upp någon hype eller någonting sånt här. Det är väl också typ bara om i veckan eller nästa vecka. Ja. Jag tror att det är nu i veckan den kommer va? Ja. Alltså, är, ja, nu är det söndag när vi spelar in det här men så att säga någon gång nästa vecka kommer den. Det var så va? Jo, det var inte det. Vi var väl före i USA? Ja, vi är före i USA. Ja, en gång ja, Så många gånger man har varit förbannad på att patcherna släpps ändå tidigare i USA ni får ni filmen tidigare Ja, här får ni Europe ja. eh, det, det, det, Tionde juni i USA 27 maj i Sverige mm, kan det stämma? Mm. Ja, det låter korrekt Vi får den två veckor innan Ja, det är inte mer än rätt <laughs> Nej, jag håller med rätt. Eh, Sen kommer ju, vad heter det, Legion Men också i i höst här. Mm. De släppte väl något datum på dig? Uh, 31 augusti? 31 typ. augusti. Jag tror det så. Om augusti har 31 dagar så är det då. <laughs> den sista dagen i augusti har jag förmått då. Augusti har 30 dagar om jag inte missminner mig. Då, då ändrar jag mig till 30 augusti. Uh, jag kan <laughs> ha fel där. Men juli har 31 dagar. Uh, det vet jag. Ja. Jag lär jag... mig all den där remsan som alla kan. Nej, uh, ja. inte jag heller. Jag vet att februari har vanligt få dagar och sen <laughs> juni är den månaden där jag fyller jag vet att det finns 30 dagar i juni så tänker jag bara varannan runt om så får ja, jag tänka det. från juni liksom jag är det att säga att augusti har 31 dagar i alla fall mm. <laughs> så blir det Har du det, har det 31 korrekt? dagar? Ja varför? Okej, okay, ja i mitten där någonstans så händer alltså någonting så att det är 31 och 31 efter Ja, exakt. Juli och augusti har ja, båda okay. 31. Ja, man cool. lär sig någonting <laughs> nytt varje dag. Jajamän. Eh, på tal om, eller på tal om, om vi fortsätter i, i FPS-genren lite grann så är det även att spelare streamar Counter-Strike ja. som så många andra. Som, du, som många andra. Men det är väl också inblandad i hit Hiton fanklubb eller misstar jag mig nu? Ja, är... alltså jag har ju. <laughs> Det var någon gång eh, <clears throat> när Nip hade sitt Dota-lag. Jag har ju kastat, för er som inte vet vem jag är, så har jag ju kastat en hel del Dota och eh, senast året också eh, Counter-Strike. Eh, så Nipp hade ju ett Dota-lag och vid något tillfälle jag kastar ihop med Ray då, och vi börjar diskutera vad är nästa steg i e-sporten för att det här ska bli mer accepterat, eller liksom mer som en vanlig sport och då kommer på alltså e-sport har fan inga de, det finns inga hulliganer det måste ju finnas typ firmor som bråkar mot varandra och så kommer jag på att... Äh, men jag startar NIP Ultras nu. Hittons sköna grabbar. HSG. Eh, lite baserat på KGB då. Som är Hammarbys firma. Eh, i, I fotboll. Eller ja, i Hammarby helt enkelt. Ja. Eh, alla sporter är det väl. Men det är väl fotboll som är den stora. Eh, för de har en ramsa som är 1-2-3 KGB. Och, då tänk, och Hiton han... En gammal klassisk Hammarby Ultra fanboy så att säga okay. Så att då tänkte jag Att då ska vi flirta lite Med det så då kör jag eh, Ett, två, tre HSG mm. <laughs> Så att på den vägen är det Jo då, men vi har Varit på två events. <laughs> Dreamhack eh, Winter var det senast minns inte om det var en stor CS-turnering där eller inte Jag tror det uh, Och sen var vi även ner på uh, Dreamhack Masters i Malmö uh, och, uh, Ja det var väl nyligen Ja uh, uh, uh, ganska nyligen uh, När det var exakt låt jag vara Men någon gång i i mitten på april, tror jag väl. Ja, jag vill också minnas att det var typ en, en månad sen. Vilket... Jag för mig 16 april någonstans. Där. Det var ett väldigt, väldigt bra e-sport-event. Jag tyckte det. Jag har varit på International i Seattle. Och jag tycker att... Eh, som arrangemang så tycker jag att eh, Dreamhack Masters Malmö håller sig i samma, på samma nivå. Ja. Väldigt, väldigt väl organiserat event som... Det tycker jag verkligen Dreamhack kan eh, ta till sig så att säga. De gjorde det ruggigt bra. Det är också såklart de, vill, de gör det ju ruggigt bra för att de vill ha en major sen så att säga. En, gärna i år redan. Mm -hmm. eh, de i CS och Dota har ju, ja CS som börjar med valve men de har fyra major-turneringar varje år. Eh, och, eh, Ja, för att få helt enkelt arrangera en major så måste ju Valve se att det finns eh, kapacitet att göra så. Och där visar väl i alla fall Dreamhack att de har kapacitet. Det funkar inte att göra de här major-eventen på till exempel Dreamhack Summer eller Winter. För att Valve vill då, när de här major-eventen är att de ska... Det ska vara bara det spelet och det ska bara vara för dem, så att säga. Mm -hmm. okay. Så att det... Då får man göra som de gjorde nu och visa att äh, men vi kan ju göra ett event här i Sverige som, där det, vi fyller en arena och publiken ja, och allting, scenen och allting, produktionen kommer att funka svinbra bra. det gjorde den verkligen. Mm. Och Malmö då är ju nära för danskar och tyskar också att komma över. Och... Ja, det är ju värre för oss som bor lite längre upp i landet. Ja, vi bor ju i på Umeå. Så. Ja, ja, det är jag bara jag som bor i dalarna det tillhör väl någon ändå mellan Sverige min resa eh, jag åkte tåg eh, Malmö Stockholm Borlänge Malung det tog väl i alla fall en 11 12 timmar i alla fall. Mm. Men eh, Umeå då finns det ännu någon flygplats där Ja jo det gör det så vi kan ju flyga jag tror inte det, ja, det finns är något direkt nej, flyg, men någon landa och sen stoppa man Ja ja det, Då går det ju också Jag tror också att det ska ligga Alltså för Om jag inte missminner mig så är det Helt okej, okay. connections mellan flygplatsen Och just arenan där också ja, Arenan var jättebra, det var ett bra val mm. var det faktiskt Kul att höra att det var ett sånt, sånt lyckat event <laughs> Ja, ja det var, jag tyckte det var helt suveränt Och publiken Ja, sen blev det ju Väldigt, väldigt lyckat I och med att NIP vann hela hela grejen också man ju säga utifrån ett eh, publikperspektiv. Ja. hade det varit kanske inte vet jag, Luminosity och eh, NAVI i final så hade det kanske inte varit lika mycket tryck så att ja. streamen var då jättebra också. Vi, jag var på den nya e e-sport-pubben som har öppnat här i, i Umeå. Connect mm. heter den. Och de visade ju ja, det här matcherna från det här och det var ju jättetryck i, i den lilla lokalen de har. Ja. Så det var en jätte, jättehärlig stämning. Det är grymt kul tycker jag. Det är kul att du börjar komma, körde de med barstrike eller? Nej, nej. Det, det, var, ja. det, det var en... en de visar ju allt möjligt, eller vad menar du med... Nej, men, nej, men det, Barstrike är ju en grej som... Vad heter han? Edward Hamilton bland annat, eh, har startat. Eh, de eh, samarbetar med olika pubbar runt om i, i Sverige när det är såna här... Eh, vad heter det? När det är såna här events, Counter Strike events så kör de barstrike eh, kan man googla på mm -hmm. eller kolla på Facebook Barstrike Så det visar de... att att Olaris eh, A -a. Har en, en Barstrike Så att man kan se på Counter-Strike exakt, exakt så och man, Ja det brukar vara liksom boka i förväg Och sen eh, Ja men Mer eller mindre så åker man dit Köper lite käk, dricker lite öl Och tittar på eh, Counter-Strike mm. Jag vet att man har kört i typ Stock Golm, Jönköping, nu tror jag de körde sist i Göteborg också på den här nya Kappabar heter den, tror jag. Okay. Bland annat och sådär. De ja, samarbetar med lite olika, jag menar finns det en e så är det väl <laughs> så kan jag tänka mig att man samarbetar med den i första hand. Ja, ja, ja det är, men samtidigt de visar ju redan Counter-Strike där som de är ju som inte... Aj, inte. i och för sig, de, de drar väl nytta av varandra på så sätt om de... Ja, ja. Jo, precis. Det, och det brukar vara någon form av paketpris lite billigare och ja. så där. Och man, man bokar någon form av paket. Ja. Om jag, jag har aldrig varit på en själv. Jag vet bara hur jag har pratat om det med, med han som har gjort det. Så att säga. Yes. Ja, men då vet jag vad barstruck är. Jag har ju själv hjälpt till och, och, och hållit i ordning barcrafts. Ja. Det är samma sak, fast... Starcraft istället för Counter-Strike Ja vi försökte göra det när jag var student I, i Falun Och få till det eh, Då tittade jag på väldigt mycket Starcraft eh, Men eh, det, det var svårt att få till i Falun det var inte så många som var intresserade <laughs> Utan Nej. jag och, och några inbitna vänner <laughs> Och man Jag märkte också att Det var tvungen att vara en, en svensk med Anima eh, Och tvungen att vara med annars så var det så svårt Att dra folk Ja men, jo, men vi var ju på Allstad. Klicke var det med när, när vi var som mest. Ja, absolut. Var kan det jag var det har varit 100, 100 plus i alla ja, Vi var nog runt 100 i alla fall. Det är, det är ändå, ändå bra. Så det var en bra uppslutning EU med. Ja. med. Ja, det är ändå det är bra, bra jobbat något. Ja. Nej, jag tror vi lever mycket på att det är en studentstad. Det är mycket studenter mm. så det, men det är kul men jag, jag vet inte. Starcraft har tappat lite tyvärr lite den det, det tappar mycket e-sport Tyvärr tycker jag. Jo så är det, det väl, jag, jag tittade ju in, Jag tittar lite när ni var spelar, Men jag, jag var ju kanske Ännu tidigare tittade, När jag tittade som mest Tittade mycket på Ginro hade vi då i, i GSL som kom Som gick bra där ja. Som enda Foreigners som det heter. Det är lite omvänt det där i Starcraft, är så här, uh, Koreans och Foreigners. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> eh, lite så Starcraft-världen har sett ut genom tiderna, Men då var det ju G11 var det 64 spelare eller något sånt och en Foreigner var med då. Det var <laughs> Jinro, svenska. Vad heter han i? Då Oj. Oh, yeah. Forgotten Arbiter eller något sånt där. Arbiter. Frozen Arbiter han. Ja. Um, som var där. Han kom ju två IGSL 2 och 3 eller något sånt där. Så kom ju han. Eh, alltså säsong 2 och 3 så kom han till semifinal båda gångerna. Så att eh, han, han var bra då. Mm. Även eh, Thorseng var väl också en riktigt bra svensk. Vi har funnits några. Till och från Morrow. Vad heter han? Steven? Nej, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men... Ja, Stefan Morrow Andersson, ja, tror jag. Det. Ja, det låter rimligt. Han hade ju också en, en sån här tidig... Eh, ja, men lite cheesy strats tidigt som tog honom ganska långt i turneringar också och så där. <laughs> Men offstream då? Vad spelar du då? Eller, eller är det bara på stream du spelar? Nej, men det är ungefär samma sak. Jag, till skillnad från... Min, min följeslagare på jag Det är väl fel ord Men min vapendragare Kim Han spelar ju Mest Dota och CS Bara mm. Jag kör ju Jag vet inte hur många titlar jag har nu på Steam Men det är det väl 120 Eller något sånt där jag, jag kör ju en hel del Testar en del spel Och mycket single play spel Jag, jag har hänt att jag har kört lite så här Typ 24 timmars streams och spelar Ja men typ ett av de bästa spelarna jag har spelat senaste året det är måste jag ju säga eh, Ori and the Blind Forest Till exempel Det mm. älskar jag Du har Kriker varmt om det här Ja, det är det enda jag pratar om tänker jag. <laughs> ja men ja, det är fantastiskt jag det är jag vä Väldigt, väldigt eh, Bra spelkänsla Väldigt extremt bra musik Mysig stämning Och eh, det är helt okej okay att titta på också, tycker jag som underhållning. Alltså, jag, jag gillar det. Det är väldigt, väldigt bra. Mm. Och vad sa vi sen, hade det kommit till lux digital version eller vad? Mm. Just... Definite version eller edition har kommit. Var, vad innebär den för mig som inte. Jag... För, för dig som har spelat allting redan. Ja, jag så smörjer betyder kroset det, här Så att du får det först och väldigt billigt Vi som äger det sedan tidigare Får det för 5 fem fem euro tror jag det var du får, Det är några nya Delar Så att säga Det är nya mm. ja, världar så att säga Som då ska visa lite mer från Vilka var det? Ja det var lite mer story Baserat, jag minns inte nu Jag har inte hunnit spela det själv mer än att jag startat det Så det är lite mer Lite mer av allt ett okay. till soundtrack. Fler världar och en lite mer story. Helt enkelt. Coolt. Yes. För endast 5 euro. Ja, det ska jag definitivt inhandla. Det, tycker jag. det, det kan ju bli, eller det kan ju bli bättre. Eller ja. Det kan bli mer av det bra så att säga. <laughs> Precis. Äh, men, jag vet inte, jag, jag är lite mer så här. <clears throat> Uh, ibland så blir jag extremt trött på att spela Med Andra människor uh, <laughs> Och det är oftast inte För att andra människor är jobbiga Utan det har oftast med mig själv att göra Att jag behöver få sitta själv Och göra någonting Därför jag till exempel har ibland uppskattat spel Som till exempel Starcraft eller så För att då har man bara sig själv att skylla på mm. uh, Men jag har kört uh, Jag kör en del plattformspel Och sådär och, och Myser till dig ibland Jag har även speedrunnat lite grann Inte på någon hög nivå eller så Men Mega Man 2 okay. <laughs> Som jag sitter och kör till och från Jag vet inte vad jag har för personbästa på, Jag har till och med glömt av Men någonstans runt 35-40 minuter där Någonstans i alla fall Jag är på Megaman 2 Så Ja, jag ligger väl säkert Eller jag ligger ungefär Sista jag kollade, tror jag, 10 minuter efter någon form av världsrekord. Mm, tror jag Ja, Jag tänkte just, sen väl lyckas knappa fram vad. <laughs> jag tror att är, det, men... det finns olika. Det beror ju på om man kör glitch runs eller om man inte kör glitchatt och så där Glitch runs, då tror jag den ligger på typ 23 minuter på Mega Man 2 och sånt. Om inte det har kommit något nytt. Men äh, någonstans där i alla fall. Ja nej jag får inte fram med. <laughs> Men jag tror också att ja, Som du säger det finns ju Jättemånga kategorier och... Jag har även testat lite I Ori faktiskt äh, Kollade på någon Tysk streamer som körde Jag minns inte vad han heter Men han är en av de bästa i världen På äh, Att speedrunna Ori Jag lärde mig lite, lite knep där För dig som har spelat det Visst var det Kricket som hade spelat det mm. Oh, man kan ju i början, alltså när man tar de här, man får ju olika eh, vad som kallar det, upgrades. Nej, okay, eh, men typ, ja, men typ, alltså, <clears throat> alltså man, man kan ju ta uh, dubbelhoppet som andra, <clears throat> andra grejer man tar. Så att man man får helt enkelt springa. Och ta, jag tror det är typ att man kan klättra på väggar som är normalt den första man tar först. Mm. Ja, så tar man den och sen tar man med sig en det finns någon så här, en form av uh, groda typ. Man, man måste samla på sig två stycken såna här, som så man har två soul orbs eller vad mm. de heter. Ja, och sen uh, så gör man det. Men man, det finns vissa dörrar som man öppnar med solorbs. Typ så här fyra orbs måste man ha för att öppna en dörr. Mm. Eh, och då gör man helt enkelt så att man har två. Tar med sig en groda. Hoppar, och, jättejobbigt är det för man misslyckas så många gånger med det i början. Mm. Innan man vet exakt hur man ska göra. Och, och sen eh, slä, hoppar man upp dit där den här dörren är i alla fall, slänger in sina två orbs, dödar grodan och då, får man, då har man tajmat det så man precis får level up och då fylls ju de här orbsen på så snabbt in med dem igen och då öppnar man dörren. Och på så sätt kan man liksom ta eh, dubbelhoppet som är en av de absolut viktigaste eh, grejerna för att kunna göra saker snabbt eh, mm. i, i spelet. Eh, ja, det kan man få väldigt tidigt. Sådana grejer gillar jag. Jag tycker det är så fascinerande att man kommer på det Alltså jag har ja, ja. ett problem, jag kommer inte igenom den här dörren Men jag tar ju med min groda givetvis har... så alltså lämplar jag samtidigt Ja precis, den här dörren ska man inte Det är inte gjort för att man ska Nej. kunna ta sig igenom den Så tidigt bara, Men jag kan nog, kan nog fixa det här men jag gör så här Ta med den här grodan eh, Jättelångt bort ja. så att, ja. Nej, men det, Sådana grejer tycker jag är, är kul Framförallt att folk kommer på det mm. Det är imponerande Ja men verkligen, det är kul att se när att, Ja nej, men det är häftigt Det är nej, det som nej. gör speedruns roligt tycker jag Det är just det här att, Kanske inte när de glitchar sönder spelet Det har jag inte så mycket för Men just det här när de faktiskt kreativt Nu är det väldigt kreativt att glitcha också, inte för det Men det är ingen kul om man ramlar genom en värld Och så får man se någon sorts ja, Klippning i ä, ä, en kvart Och sen har de varvat spelet ja. Nej men ja Det, nej, det är, jag, det är inte jättespännande att titta nej. på inte direkt. Nej, jag vet inte vad jag såg om. Jag var. Senast jag såg Fallout 3. Jag tror att de glitchade sönder där i slutet. Och då simmar de typ. Och det finns inga, inga texturer, ingenting. De simmar typ i tomrum i tre minuter. Och sen helt plötsligt hamnar de i, ja, då i ett rum då. Då har de glitchat igenom halva världen. Det är häftigt att hitta det. Men det är inte så jävla kul att titta på. Nej. Tänker jag. Nej, så är det absolut. Jag brukar kolla ganska aktivt på, när det är så här två gånger per år en gång precis efter nyår och någon gång på sommaren så är det ju det här Awesome Games Done Quick mm. uh, ett, ja vad säger man på svenska jag vet inte, charity, alltså uh, ja välgörenhets-event Väl, precis <laughs> ordet jag, jag söker, välgörenhets-event för uh, samla in pengar för uh, cancerforskning som de uh, kör helt enkelt och då är det ju bara speedruns i en hel vecka och då brukar jag ju titta typ när det är mega men men så har de ju även börjat nu de senare de två senaste åren tror jag det, eller tre kanske med uh, Punch Out, det gamla NES-spelet så de kör med förbundna ögon. Mm. Galet. Och nu senast hade har de ju Race mellan två stycken som <laughs> ja det är väldigt, väldigt roligt. De klarar ju alltså ett, ett spel som man har suttit timtals så trogglat med när man var Liten, liten kille på 90 centimeter Och satt där och försökte klara av bossar liksom. Det klarar de med förbundna ögon På Alltså, ja vad är det, 20 minuter Något, något i den stilen Ja, så. exakt det är, galet. det är galet Och då har man lite för mycket fritid kan jag tycka Där någonstans går gränsen <laughs> Det är lika han som kör Speedrunner och Arena of Time Med förbundna ögon, det är också så. Här, va? Varför? Mm. Ja, hur kommer man på det? Är allt för enkelt då? Ja, precis. Bara, nej, men måste, nej, men jag måste hitta nästa grej. Vad är det? Ja, men vänta, om jag inte ser någonting. Och Arena of Time är ändå en tredje värld. Och, ja, det är ju... Att, han, att, man klarar, att man klarar det, det känns för mig verklighetsfrånvänt på något sätt. Ja, ja Punch Out kan man ändå liksom hitta... Ja, men man vet ungefär, man har ja, ju du... triggers och sånt. För det är ju bara en boss, alltså du möter ju bara en fiende ja. åt gången. Men ja, jag är in av Time typ så här, ja, men om jag hoppar här och så precis när det låter det så där, då vet jag precis vart det är. Och sen backar jag i tre minuter. Då kommer jag att komma till den här väggen. Och sen eh, när jag hör den här grodan hoppa till, då vet jag att då kan jag springa till vänster och då kommer jag in i borgen. <laughs> ja men Det är ja. liksom så här. Ja. Ja, men det är fantastiskt vad folk lägger tid på. Kul. Ja, ja för Det dem. är det definitivt. Men Oj, Ja, om vi går tillbaka till din barndom vad, vad hade du för spel när du spelade som liten? Mm. Ja, när jag var fem Jag är född 1984 Så 1989, på julafton där, Då fick jag min första konsol Det var ett NES Med tillhörande Super Mario Bros så det var väl i princip hela min, <skratt> min uppväxt mer eller mindre. Mm. Uh, jag hade inget Super Nintendo eller någonting i den stilen. Sen vid ett senare tillfälle... Någon gång, jag minns inte exakt, så fick jag ett... Eller så köpte jag ett... Uh, vad heter det? Playstation. Mm. Men, uh, men framförallt uh, Ness och min kusin... Eller mina kusiner som bodde på andra sidan vägen hade... Ett Super Nintendo sen också Så att Det är väl det man har spelat mest Och en av mina bästa vänner Även till lika grannar Då hade ett Sega Mega Drive Så att det är de tre konsolerna Jag spelade mest Konsolgenerationen var, var täckt på, på er gata ja, ja men precis det var den, absolut Sen någon gång ja, Man spelar väl allt möjligt Mega Man var ju de favoritspelen i alla fall, um, det är så mycket kan jag säga Mega Man 1, 2, 3 Framförallt så som jag fortfarande Några gånger per år nu numera I alla fall spelar igenom av ren nostalgi uh, Det var ju mina absoluta favoriter Sen dator, när fick vi vår dator? Jag tror att det kan ha varit 97 kanske En uh, Pentium 100, uh, MMX uh, 166 MHz Oof, MMX och, uh, nu Fina <laughs> termer uh, Det hade 16 uh, MB i ram 1,7 GB hårdisk En Golden Star 15 Tums uh, Skärm Som mm -hmm. var helt uh, uh, out, out of this world uh, Även ett Soundglas och 64 Ljudkort uh, en riktig eller spelmaskin. <laughs> hade den turbo-knapp också? Turbo-knapp, 166, annars låg den väl på 100, 133. Ja, <laughs> Turbo-knappen var viktig. <clears throat> <clears throat> eh, ja, då, då spelade vi väldigt mycket Quake. Eh, extremt mycket Quake. Och på nätet med modem låg på... <clears throat> mot svenska server hade man... En bra dag, 180 peng eh, En dålig dag, 230 där Någonstans mm. eh, Men vi spelar så mycket Så att vi lärde oss spela med Med delayet Så vi blev faktiskt eh, ganska bra Till slut till och med på det Och var väl ett av Sveriges eh, bästa Quake 1-lag faktiskt Våra, ja, Jag och mina vänner och Helt enkelt, bland Kim var med då mm. Mm. Eh. Stor bedrift Ja, det var lite orättvist när man mötte typ så här Nine som var <coughs> världens bästa klan då i alla fall eh, Clan Nine som satt på lina med, med liksom mellan 5 och 14 i ping mm. Och satt där och hade över 200 <laughs> Lite orättvist, men ah eh, det, det var those were the days, man eh, brydde väl inte i det um, men så ser nog min barndom ut. Mest Quake och sen kom även Starcraft 1 som vi spelar Och man spelar ju typ Warcraft. Men det var ju singleplayer singleplayer-spel. Yes. Lite så. Ja, ja klickar. Du kan få lite ord du också. Oh, ja. yes, <laughs> har du spelat något på sistone? i veckan? Uh, jag har spelat uh, Stellaris. Oh. Har spelat. Vad är det? Stellaris. Uh, oh. Vad är det? Jag får säga det. Det är ingen som vet vad det här spelet är. Det är fantastiskt. Nej, det är eh, Paradox har släppt ett, eh, säg, Civilization-liknande i rymden. Civilization i rymden. Stellaris. Så det är ett eh, Grand Strategy 4X-spel. Som är realtid istället för turbaserat som Civilization mm. var. Så det har ni kommit ut, var, vad var det, två veckor sedan kanske? Ja, något sånt. något sånt Så det har väl blivit ganska mycket sånt Det är kul, det är mycket folk som spelar det Det börjar komma ut mycket moddar Det ligger ju på Steam det också Så du får väl använda Steam Workshop Jag tror att det är via Steam Workshop de moddar Det är mm -hmm. lite osäker Men det bara kommer ut lite, lite roliga sådana grejer Så det är väl mest Stellaris jag spelat. Men nu Vi... kör man matcher liksom? Ja, det är både... Det... Det är både co-op och eh, mot, eh, ja, bara mot AI, det får du välja själv. Det är okay. väldigt smidigt man kan hotjoina spel. Så om poolar spelar så kan du eh, request en invite så då får du ta över ett, eh, ett AI AI-lag så att säga. Eller ja en AI-faktion. Mm. Och köra därifrån. Så det är rätt smidigt. Då ska man ja. ho hosta save games och grejer. Så att, eh, det är väldigt enkelt att hoppa in i om en poolar spelar. Okej. Okay. Så att eh, men det är ju. Ja, Lungt uh, strategispel Om man säger så då Det är ju inte ett RTS uh, Liknande utan Nej. Nej. Men, uh, lite, lite mer som uh, mm -hmm. Civilization mm. som, precis. som Fast inte klassisk. turbaserat Nej exakt det är väl typ egentligen det som skiljer det Framförallt är att det här uh, Är uh, Ongoing Ja precis realtid men du har pausfunktion Om du vill så vid att du inte spelar co-op då går det inte att pausa. Men spelar du bara mot AI så kan du pausa. Mm, mm. Men man kan spela mot varandra också. Liksom. Absolut, absolut. Mm. Och vad, vad kör man, kör man alltså två mot två eller en mot en? Eller vad är liksom det man brukar köra så att säga? Ja, det är väl typ tolv lag i en karta liksom. Så det är som. Alla mot alla eller? Ja man kan köra så här free for all alltså. mm. ja, men, typ. men, men är det liksom Påminner det lite om Vad heter det här brädspelet nu då? Twilight Imperium eller något i den stilen Jag har inte spelat det så det kan jag inte Veta i Ja men det är massa olika raser Och sen Massa och alla raser är Olika tech typ Och man Ja vissa är starka i början Vissa mm. är starka senare vi säger mid -game, så att säga Man har inga specifika tech -träd. Det är lite udda faktiskt Utan okay. alla kör på samma Det är bara att du väljer att researcha olika saker okay. Du får du har en technology research Eller en social research Och så är det, ja, det är tre olika träd i alla fall Och så får du tre olika val Att researcha Och okay, väljer, så det är... väljer du inte den då Då finns det ingen garanti att den kommer upp sen Utan det slumpas varje gång mm. så, att, så det är väldigt mycket Mycket finns... random Lite RNG i spelet mm, också, alltså? Okej. Okay. Yes. Mm, inte spelat det låter, inte heller som ett spel för mig. Mm. Uh, no offense. <laughs> <Det ändå. laughs> så Men um, jag vet inte, jag, så jag har... Det är nog lite för Warcraft i Fierad, mm. tror jag. Uh, och rts Mm, rts fierar ja. när det kommer till strategispel Sen kan jag absolut inte. Jag har ju spelat vad heter det, Sid Meier's Civilization 5 till exempel Jag har ju spelat Timtal Och mm. bara myser till det liksom <clears throat> Men det är ju mer Ja, bara sitta och, och Mysspela, det är kanske det här också Jag vet inte ja, jag, När jag spelade Stellaris då satt jag då och mysspelade Så det... Det var därför jag inte fick jojna dig för att du mm. skulle misspela Han nej, den här, den här, det här gamet vill jag spela själv. Jag bara, okay. mm. Det här är så, mellan men, mig och min dator. precis Det här ska inte du komma in och stara när jag dricker kaffe eller likör eller vad man nu spela det. Åh oh, nej, men det, det, det, det är ganska mycket mysspel om du nu inte vill göra det till en, en beef mot en polare eller liknande. Så det är så. Ja nej, jag förlorar alltid sådana beefs. Mm. <laughs> jämt, alltid i allt. Det, det spelar typ ingen roll. Om jag är rankad hundra ranker högre än min polare så händer någonting så att jag ändå förlorar. Det spelar ingen roll vad det är för spel. Alltid jämt. Även äh... i Hearthstone, om du möter någon som sitter med free deck, förlorar ja. du? Nej, okej, okay, då, då förlorar jag inte <laughs> Nej, Hearthstone Nej, eh, jag vet inte Hearthstone är Där är jag väl okej okay ändå, tror jag eh, Men Ja, eh, det finns ju absolut Några polare som är, Till och med min, min flickvän som jag har kört mot Som jag, lä, jag lärde henne Hearthstone eh, Hon spörjar mig rätt ofta <laughs> När vi möts Även, Jag vet exakt vad hon har för däck hon kan spela mig ändå. Hon är faktiskt väldigt bra också ska man säga. Hon, hon fattar det spelet väldigt snabbt. Mm. Vissa har ju problem med, med att förstå spelet så att säga. Alltså, de här basmekanikerna, de får inte ihop. Eller, det, det är lite som vissa och matte eller whatever. Liksom, att man, man förstår inte logiken bakom vissa saker och då blir det, eh, blir det svårt ja, så att säga. Så är det. Och då är det oftast inte så kul, och då spelar man inte så mycket heller. så att... Men hon fattar galoppen direkt. Yes. Eh, på tal om Stellaris och rymden så spelar jag faktiskt ett, ett gammalt rymdspel på Sega Mega Drive i, i veckan. S Star Control heter det. Det finns till och med en också eh, på PC har jag med. Det har jag faktiskt aldrig spelat Vad, Nej. vad är det för något? Nej, det, jag hade aldrig hört talas om det Men när jag, jag var hos Med några polare så drog han fram En massa drive spel så, ja, så då testade vi det här Star Control ja, Vi spelade då ja, vad heter det, Battle mode eller ja, Mot varandra mm. Så då var man Två olika Jag tror det var som aliens mot Människorna på något sätt Och så hade man åt, Var det åtta olika farkoster var Med olika de hade olika abilities Och sen var det bara ja, Man var bara i rymden och skulle skjuta på varandra Med dessa Olika abilities De hade olika mycket sköld och liv Och ja, vapen helt enkelt Men, men <laughs> Spelet och... gick typ i 10 fps Om man vänts det Så det var riktigt det var inte anpassat för, för Mega Drive. <laughs> Men det, är, vad heter det? Det blir alltså typ rymdpong, eller? Ja. Fast man skjuter på varandra istället för att skjuta bollar. Ja, ja. ungefär. <laughs> Okej. Okay. Eller, eller typ, eller jag ska säga typ typ asteroids. fast istället för att skjuta sönder meteoriter så skjuter du mot, försöker du döda din. Ja. Din motståndare. Men det ser allt på skärmen liksom. Uh, ja tänker alltså jag. den autosoomar. När man långt ifrån varandra. Så, så är det som bara små prickar nästan. Mm -hmm. Men ju närmare man kommer varandra. Desto, så zoomar man som in. Galaxen eller vad man ska säga. Kanske därför det går i 10 frames Ja men jag. Jag. jag ser ju här också. Jag, jag kollade upp spelet lite snabbt. Här. Det är ju inte bara till Sega Mega Drive. Det finns ju Genesis. MS-DOS också eh, Commando 64, Amiga eh, Amstrad Ja, det ah. finns eh, Jag kan tänka mig att det funkar Kanske bättre på en PC Ja, det tror det jag med eh, Men ja, det var ja, Jag vet inte om jag kan rekommendera det Det var kul att testa det lite grann Och, och latcha mot polaren Men mer än det så vet jag inte sedan singleplayer-delen är till en jättestor. Då är, då är det till en att man är, ja, men bygger bas på i galaxen och bygger, bygger upp sin, sina skepp som man sedan ska ja, döda motståndaren med. Så det verkar finnas ett otroligt djup i dig för man verkligen vill spela singleplayer. Så det var väl fascinerande, men ingenting jag skulle vilja sätta mig in i, i, i det där fps SN. Men sen efter det så tog vi faktiskt tag och bytte spel till Rocket Knight Adventures. Och vänta, det här känner jag igen. En mycket ett klassiskt Mega spel fast jag som aldrig, aldrig spelade Du är en typ vad är det, en en mus eller rotta i blå rustning med svärd. Och eh... ja, ja. Och eh, det är typ Alla fiender är typ grisar Eller grisaktiga eh, Och du kan ladda upp ditt vapen Så att du kan flyga iväg åt, Uppåt och sidan och Ja just, ja, ja, ja, ja. Det är en ja med side-scroller det, ja, Jajamän ja. Så vi satt oss ner tre stycken polare Och körde igenom det faktiskt här ja, men Du vet, varannan bana, varannat liv ja. Så vi, vi Tänkte att nu ska vi <laughs> Nu ska vi näta det här Nu ska vi klara av det här <laughs> Okej. Det är ju någonting visst Med Sega och, och Side-schooler som har ju alltså det här, oh, Vad heter det nu? Golden Axe det, <laughs> ja, det är väl Amiga Från början men ja, ja, det, ja det kan det nog absolut vara ja, ja, absolut. Men det uh, finns på Mega Drive mm. absolut. Mm. Man kunde vara en, typ en Dvärg, en konan Liknande Barbar och någon så här Warrior, princess ja, Valkyria Ja, ja ja och det var så häftigt, jag kommer ihåg man kunde den här dvärgen hade typ en dubbeläggad tvåhandsyxa Så kunde man typ göra byta framåt och grejer Så jävla bra Fanns väl även någonting, något annat som jag vet Vi spelade också på Amiga hemma hos en kompis när jag var liten och Vad heter det? Moon Knight eller någonting? Ja, Moonstone Moonstone! Oj, oj, oj. Moonstone hette det Och jag kommer ihåg att det var så, det var så här. Okej, okay, alltså nu högg han huvudet av oss det, ja. liksom, det var så här, asrott Tyckte man Ja det var ju Det råaste Amiga-spelet ja. <laughs> ja, Och draken som Mällde upp en och, ja, men, ja, all, ja verkligen alla, så här, Blev nedklubbad ner i marken ja. <laughs> Just det man låg typ en brinnande hög Bara kvar ja. Aj, Klassiskt spel Det, det kommer jag ihåg Att vi spelade eller det var jävligt bra Riktigt, riktigt bra det spelar Och så tyckte man ju också att så, De spelen var extra, extra bra För att de hade man ju inte själv Det var inte liksom Ikari Warrior Man satt hemma och spelade själv Utan det här <laughs> var ju något annat Så och att, uh, riktigt, riktigt nice Talar om ett riktigt dåligt spel i Ikari Warriors <laughs> mm, mm, men, men dock ganska kul att köra två spelare Nej uh, oj, jag, tyck, jag tyckte det Svinkul, det var typ som ett Modernt uh, Gunsmoke med sämre musik ah, Okej okay, då <laughs> Och väldigt, väldigt mycket bugget Fast, Man kan ju fastna i stenar och... Ja men jämfört mot idag buggar Så var det ju knappast värre <laughs> sagt, ja. Alltså liksom. fastna i, Buggar för man ju lära sig Spela runt det där i trial and yeah. error alltså, det, ja. det, det visar bara på är... att du är dålig på att spela När ja. du inte kan undvika buggarna <laughs> Ja, exakt så Får man ju, alltså jag kommer ihåg det, det finns ju att de här gamla spelen Alltså folk, att folk Fortsatte spela i vissa spel Det finns ju så här legendariskt Supersvåra spel Typ Cobra triangel Om ni har spelat det no. Båtspel som är omöjligt Mer eller mindre Och typ så här och vad heter det då Åh oh, det är jättesvårt Det, är jätte, det heter någonting Goblins mm, Ghost and Goblins Ghost and Goblins ja också super svårt. Och Battletoads eller vad det heter. Ja, oh, oh, och eh, Dragon's Lair Spel som inte alltså varför hur har de tänkt där liksom? mm. ja, eh, om du är exakt på den här pixeln så kommer du att klara det här eh, hoppet eh, en av 50 gånger. Eh, och skulle du ta dig förbi det då kommer det en minst lika svår grej efteråt och dör du då får du börja om från början. Mm. Det är typ såhär, ja tack så mycket Och så är man tio år gammal Eller högst när man mm. spelar det Så man fattar ju inte bättre och lägger ifrån spelet, nej man ska ju nej, fortsätta nej. Och lika tips, jag kommer ihåg När man var, ett av de första spelen jag fick Man köpte ju spel 90% baserat på Hur coola De såg ut på bilderna ja, såklart. Man hade ju inte, det fanns ju inget internet Man kunde inte gå och kolla gameplay Eller någonting sånt Utan man, det här är en bra bild så det ser ut som var ett häftigt spel Typ Metal Gear mm. Och det var så mycket besvikelse Jag kom inte ens Alltså det tog typ så här ett halvår att alltså inte av aktivt spelande Men mm. innan jag kom förbi de första fienderna på Metal Gear Jag fattar inte hur man skulle göra Det fanns liksom inte i min sjuåriga hjärna Att man skulle inte bli sedd Typ så här. Man mm. smyger runt hörnet Va? Ja, nej, man ska ju skjuta hela andra spel Ja, det... ja precis är... du, Man var ju helt inne på det ja. Så det gick ju inte Men de, det är ju lite borttaget Alltså sån här typ När du hoppar ut på, en, på ett klippblock Och bara ramlar ner i döden Och sen nästa gång så vet du att Okej okay, men det där kan jag inte hoppa ut på Eller det där måste jag hoppa snabbt ifrån den, Hela den biten i spel I spel är ju borta nu Borde ju mm. komma något i spel där, man, där det händer Tycker jag mycket, mycket mer Jag, jag gillar ju det på något sätt Trial and error-spel Mm. Är det någon självbestraffningsbeteende som gör att jag gillar det? Eller? <laughs> ah. har, du, har du spelat Dark Souls-genren? Ja, Souls. Demon oh, Souls? De ju Souls... Lite hos det hållet. Ja, det är det, absolut. Lite självspäkning, sådär. <laughs> Om man gillar sånt. Dark Souls är ett sånt spel som jag skulle vilja gilla. Mm. Men jag har inte tid. Aha. Riktigt. Alltså, det är så mycket annat, så jag måste hinna med mm. Men det är verkligen ett sånt spel. Jag, har tittat, jag brukar titta på, jag har säkert tittat på folk som spelar Dark Souls mer än vad jag, alltså på streams, som, en, mer än vad jag har spelat det själv. Mm. Jag uppskattar jo, nej, men det, men, men är för dålig. Ja. Eller har men, för dåliga för lite. Jag tror att det är väl lite av det där, just till det där, en bit bakåt, där du, du, ska, fan, du ska få känna att det är jobbigt att spela. Men laddningstiderna är långa och du dör hela tiden och så vidare och så vidare. Ja, de ja. gillar, att, gillar mm. att jävlas med folk. Ja. Men I folk spelar det. Det ju, så det är bra. Det är yes. folk vi har. Ja, Dark Souls 3 kom väl för inte jättaregensen, sen en ja, månad precis. tillbaka? Ja, några månader, två kanske. Mm. Och det har ju sålt helt vansinnigt bra. Ja, och det ska väl vara det sista tror jag i Dark Souls-serien i alla fall, jag har hört. Ja, har det, det lutar väl åt det i alla fall. Sen, jag tyckte han lämnade som en liten dörröppen där när han kommenterade. Men de skulle väl börja jobba på ett, ett nytt IP-lätesång som mm. Som var helt årskedd både från Bloodborne och Dark Souls. Så vi får se. Det kan ju bli spännande. Mm. Dark Souls i rymden. Mm. Ja, ja. Mm. Why not? Jag får tala om nya spel? Doom är det någonting ni har kollat mm. in. Jag har tittat lite grann på någon stream eller sådär tycker inte att det ser särskilt eh, imponerande ut. Nej det är samma här. Jag är inte så, så lockande. Eh, jag tyckte dock om, eh, om ni såg den. Eh, vad heter de? Poly Polygon. Den var det var hilarious. Ja, det finns en en. Ja, vad heter? Tidning eller tidning. Heter kanske inte. Men... Ja, men de webbsida. som en webbsida. En webbsida som ja, men recenserar spel bland annat Polygon. Och de fick ju också någon sådan en timmes eh, gameplay med. Med, ja, med Doom då. Och spelade mm. in det och la, la upp det på, på Youtube. En, en timma gameplay-polygon Doom. Och det ser ut som att, att den som spelar det där har ju aldrig rört en dator eller ett FPS någonsin. Så det, det ser ut som den eh, siktar med tangentbordet. Och den, ja, det går först, stå still, sen sikta med tangentbordet. Men, men det är som... Som när man tog upp Quake första gången. När man inte hade förstått att man ska använda musen. Till att styra eh, hur man mm. ser. Utan man använde W, ASD och eh, Ja, Det är så här jätteriktigt. och springa in i fienden. Och så var just det. Jag skulle skjuta och skjuter han. Alltså ja. Bedrövligt ja, Så det är ju någon som har gjort någon sån här uh, Polygon Doom goes wrong Eller vad den hette ja, ett, ja, ett, ett litet montage Av det hela och, och den var hilarious För den var ju, då hade de ju klippt in ljud eh, Annat ljud också det var... Så det, ja. det är vad jag kan Komma med i Doom <laughs> om, om du ni. Ja, nej men Jag vet inte det... Jag vet inte, det såg inte så Allt... Det såg lite för hetsigt ut för att jag ska uppskatta det tror jag mm. uh, Men ja Alla är åt uh, Doom ändå Det är väl ut, utan Doom Så är vi inte så mycket Nej. <laughs> ja, jag, jag var varit så besviken på Doom 3 när det kom för en herrans massa år sedan mm. så, ja, jag, jag, jag var lite sugen på Doom Bara för att det är Doom Men ja, ja när, det, när det kostar Fem spänn eller något tänkte jag säga Då, då kanske jag köper det <laughs> Ja, stark. eventuellt, eventuellt så. Om jag har hårdligt också vidare och så vidare Nej, nej men det känns inte jättetaggat inte jätte Tyvärr ja, jag, jag köpte ju Duke Nukem Forever för en krona Men det är fortfarande ja. inplastat här Någonstans jag, jag, tänkte, jag tänkte när det var en krona Då, va? Ja, men då kan jag vad, vad köper du för att? Men du, du kommer Duke Nukem Forever, när kommer det? Oj Tidigt 2000-tal, eller? Nej, senare, va? Jag det nästan för tidigt Nu är det googling på gång ja, ja, ja, 2011. 2011 Jaha, är det så pass? Ja nej, då uh, Tänker jag på fel Men kom det inte något dum Eller ne, ett duke Eller <kör> <kör> det, det kanske är det jag tänker på det, det här är ju spelet som tog Forever att göra alltså det, De sa ju att det här kommer aldrig släppas Det var ju typ 20 års produktionstid På, på det här Mm -hmm. ja, ja. Hur som helst. Vi ska ta och börja runda av. Vi är över våran timmes, eh, timmes eh, gränsen. Om man ska säga. Eh, ja. Mats, var tittar man dig? Ifall man vill. Ja. Kolla in mig. Kolla in mm. dig helt enkelt googla världens starkaste man eh, så hittar ni bra bilder på mig. Nej, men eh, ni hittar mig på twitch.tv snedsträck på twitter belevd också understräck eh, efteråt, där för det någon apa någonstans som har snott mitt nick, kanal 2 två följare eller någonting. Eh, ja, det är väl eh, där. Sen hittar ni mig ofta hos eh, Dracev eller Slope Slope gaming um, Det här kostar, ofta. Yes. Ofta eh, Ja vi kommer ju självklart också Länka på facebook Och i, i själva poddavsnittet Så att det blir enkelt att klicka sig fram ifall man lyssnar på en dator Bara att klicka fram Kom yes. gärna in och säg hej i, I streamen Det är alltid trevligt Yes eh, Krickie har du något slutord Uh, Någonting du vill säga uh, Jo, jag hade något Jag hade faktiskt tänkt något, men jag glömde bort det När jag började prata om dom. <laughs> jag har varit helt paralyserad Av uh, Är det av vreden? Ja, något? jag tror att det var mm. av dom 3-vreden Att jag, var så blå. jag hade ett förhandsexemplar Och så var det så besviken Och jag var så taggad Jag hade tagit ledet från jobbet Men var inte det ganska läskigt? Jo, men det var, de hade gått lite AVP Alien mm. vs Predator Precis. stuket där Ja Skrika, men, skrik läsket Ja, precis, det var lite så Så jag hade ju som laddat och taggat och släckt ner och alltihopa Men nej, jag har varit så besviken Så, ja, så är det Ja Så nu fick jag mitt avslut ändå ja. <laughs> Yes Nej, jag vet inte om jag har något speciellt Jag ska väl ta tag i min stream nu När vi lägger på och fortsätter I hard mode, Kingdom Hearts Se om jag får ett avslut någon gång <laughs> Det lärde upp uppgivet Ja, jag har kämpat några timmar nu, så nu Men jag tar mig framåt så. Jag ska i mån ja. Men det var nog allt För denna, denna vecka Tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen nästa vecka GG. GG. GG